Kapitola 5 Lopsang řekl. Jensonová, ta policistka, si vás lídala. Vy jste to věděl, Joshua, že? Joshua se vrátil duchem do přítomnosti. Poslyšte, na prodejní automat jste dost chytrý. O, to byste se divil. Seleno, vezměte prosím Joshua dolů, ano? Žena se zatvářela překvapeně. Ale Lopsangu Joshua zatím neprošla bezpečnostní prověrkou. V automatu to zacínkalo a do odběrního okénka spadla plechovka doktora Pepra. Co by se vlastně mohlo stát? Byl bych rád, kdyby by se se mnou náš nový přítel setkal osobně. Mimochodem, Jošo, ta plechovka je pro vás. Pozornost podniku. Jošo vstal. Ne, díky. Půjď na sodu mě přešla už před lety. A i kdyby mě nebyla přešla už dávno, jistě by mě přišla teď, pomyslel si, když jsem viděl, jaký ji vyměšuješ. Když zamířili kost chodům, řekla Selena. A mimochodem, udělal jste dobře, že jste se oholil. Vážně, plnovou si už v těchhle průkopnických dnech vycházejí z módy. Lidé jsou takový snabové, usmála se. Víte, tak trochu jsme čekali nějakého jeskyního muže. Um, no, řekl, že si jsem něco takového opravdu byl. Jeho strohá odpověď se jí viditelně dotkla. Vtálo se, že by od něj chtěla slyšet víc. Došli na odpočívadlo. Nebylo nic jiného než několikery neoznačené kovové dveře. Když se dvojice přiblížila, jedny z nich se otevřely a znovu nehlučně zapadly v okamžiku, kdy jimi Jošua se selenou prošli a začali se stupovat po dalším schodišti, klesající někam dolů. Ješho, něco vám řeknu, prohlásila s poněkud jízlivým humorem. Nejraději bych vás schodila z těch schodů. A víte proč? Protože si sem přijdete a najednou máte bezpečnostní hodnocení nula. Velké o, což teoreticky znamená, že si můžete dozvědět všechno, co se tady děje. Já na druhé straně mám bezpečnostní prověrku třídy pět. Máte vyšší postavení než já a já pracuji pro transzemskou a její přidružené podniky od samého začátku. Co jste doopravdy zač, když se tady z ničeho nic objevíte a už můžete být zasvěcen do každého tajemství? Podívejte, je mi to opravdu líto, ale řekl bych, že jsem jen Joshua. A mimochodem, co myslíte tím od samého začátku? Já jsem byl ten začátek, protože jsem, proto jsem tady, je to tak? Ano, samozřejmě, ale myslím, že pro každého je jeho začátek ten první krok.